Котав далі Гринуй, Невже не хочете? Пізніше, зараз мені не до проби. У мене в голові зовсім інше. Ходімо звідси. І, взявши один із свічників, він попрямував до дверей, що вели в крамницю. Гринуй подався слідом. Вузьким коридором вони пройшли до чорного входу. Потягнувши засу, бальдіні відчинив двері. Тоді відступив убік щоб випустити хлопця. «То як, метре, можна мені у вас працювати?» запитав Гринуй, уже стоячи на порозі, знову згорблений, знову насторожений. «Не знаю», відповів Бальдіні. «Я подумаю. Іди вже». І тоді Гринуй раптово зник, темрява проковтнула його. Бальдіні стояв, незрушно дивлячись у ніч. У правій руці він тримав свічника, у лівій хустинку, так, наче з носа в нього текла кров, йому було страшно. Він швиденько зачинив двері на засу, тоді, відірвавши хустинку від обличчя і сховавши її в кишені, він повернувся до майстерні. Аромат був такий божественний, що на очах у Бальдіні виступили сльози. Йому не треба було знімати ніякої проби. Він лише стояв за столом і дихав. Парфуми були чудові. У порівнянні з Амуром та психеєю вони були як симфонія, у порівнянні з цигиканням самотньої скрипки. Чи навіть ще краще. Бальдіні заплющив очі, і в ньому прокинулись найпрекрасніші спогади. Ось він ще зовсім молодий, прогулюється вечірніми садами Неаполя. А ось він лежить в обіймах чорнокудрої жінки, побачив на підвіконні силует букета троянд, розколисаних нічним вітром. Він почув спів самотнього птаха і музику, що долинала із портового шинку, почув біля самісінького вуха шепіт «Я кохаю тебе». І від блаженства у нього наїжачувалося волосся «Зараз, у цю мить». Він розплющив очі і... Застогнав від задоволення. Ці парфуми не були парфумами, які були відомі досі. Це був не аромат, що покращує ваш запах, не притирання, не предмет туалету. Це була нова, своєрідна річ, котра сама по собі могла створити цілий світ, чарівний, багатий світ, де одразу забуваєш про все бритке довкола і почуваєш себе таким багатим, таким щасливим, таким вільним, таким... Добрим. волосся на руках бальдінів ляглося, і його огорнув приємний душевний спокій. Він узяв шкіру, козячу шкіру, що лежала на столі, і взяв ніж і почав кроїти. Потім поклав шматки у скляну ванночку і залив їх новими парфумами. Ванночку він прикрив скляною пластиною, рештки парфумів розлив у дві пляшечки, наклеїв на них етикетки, на яких написав назву – Неаполитанська ніч. Тоді погасив світло і вийшов з кімнати. На горі за вечерею він нічого не сказав дружині. Насамперед він нічого не сказав дружині про святе рішення, яке прийняв у день. А його дружина також нічого не сказала, бо помітила, що він повеселішав і була цим дуже задоволена. Не пішов він і в Нотердам дякувати Богові за силу свого характеру, а ще цього дня він уперше забув помолитися перед сном. Наступного ранку він побіг прямо до Грималя. Спершу заплатив йому за козячу шкіру, причому заплатив сповна, і я нітрохи трохи не торгуючись. А потім він запросив Грімаля на пляшку білого вина до срібної вежі і викупив у нього учня Гренуя. Певна річ, він не признався, чому і для чого йому знадобився саме Гренуй. Він наплів щось про велике замовлення на ароматизовану шкіру, для виконання якого буцім йому потрібен ненавчений підсобний робітник. Потрібен, мовляв, скромний хлопець, що виконував найпростіші доручення – розрізати шкіру і таке інше. Він замовив ще пляшку вина і запропонував Грималеві 20 ліврів, як відшкодування за незручності, спричинені відсутністю Гринуя. 20 ліврів – то надзвичайно велика сума, і Грімалю одразу погодився. Вони повернулися в Чінбарню, де, як не дивно, Гринуй вже чекав зі своїм вузликом. Бальдіні заплатив 20 ліврів і забрав хлопця. Переконаний, що уклав найкращу угоду свого життя Грімаль зі свого боку теж переконаний, що уклав найкращу угоду свого життя Повернувся до Срібної Вежі, випив там ще дві пляшки вина Потім близько полудня перейшов на другий берег до Золотого Лева І так нализався, що коли пізно ввечері хотів іще раз зазирнути до Срібної Вежі Переплутав вулиці Жофруала, Аньє і Ноненд'єр Тож, замість потрапити, як він сподівався, на міст Марі, опинився на набережні в'язів, звідки шубов у воду немов у м'яку постіль. Смерть настала у ми. Але минув якийсь час, перша ніж річка витягла його з мілкого берега, повз пришвартовані вантажні човни на потужнішу течію, і тільки рано вранці Чинбар Грімальчі, чи, точніше його мокрий труп, тихо поплив собі річкою вниз на захід. Коли він пропливав повз міст Міняєл, беззвучно, не наштовхуючись на опори моста, жан Батіст Гринуй за 20 метрів над ним саме лягав спати. У задньому кутку майстерні Бальдіні йому поставили птапчан, на якому він умощувався саме тоді, коли його колишній хозяїн, розпластавшись, плив униз холодною сеною. Гренуй згорнувся калачиком, і зробився маленький, мов, кліч. Засинаючи, він занурювався дедалі глибше в самого себе і здійснював триумфальний в'їзд до своєї внутрішньої фортеці, де вже вирувало вимріяне свято перемоги запахів, гігантська оргія з димом Ладану і парами мири на його честь. З придбанням Гренуя, Торговельний дім Джузепе Бальдіні почав зазнавати національного, а то й європейського визнання. Передзвін перських дзвіночків не змовкав, і чаплі не припиняли бризкати водою у крамниці на мосту Міняйл. Ще в перший вечір Гренуєві довелося виготовити великий балон неаполітанської ночі, із якого наступного дня було продано понад 80 флаконів. Слава про цей запах ширилася з неймовірною швидкістю. У шиньє боліли очі від невпинного рахування грошей, а спина від низьких поклонів, які він робив, коли з'являлися високоповажні пани, чи, бодай, слуги високоповажних панів. А одного разу двері розчахнулися, зайшов лакей графа Держансона і загорлав, як можуть горлати тільки лакей, що йому потрібні п'ять пляшок нових парфумів, і Шеньє тремтів від шанобливого страху ще й чверть години опісля, бо граф Держарсон був інтендантом і військовим міністром його величності, найпливовішою людиною Парижа. Тоді як Шеньє сам один відбивав у крамниці атаки покупців, Бальдіні замикався в майстерні зі своїм новим учнем. Аби виправдати цю обставину, він вигадав для Шенє якусь фантастичну теорію про поділ праці та раціоналізацію. Роками, пояснював він, доводилося йому спостерігати, як Пелісіє та йому подібні особи переманювали його клієнтуру, плямували репутацію фірми. Але тепер його терпіння лопнуло, тепер він кидає виклик цим нахабним вискочням, він боротиметься їхніми ж методами, що сезону, що місяця, навіть щотижня, якщо треба, козирятиме новими парфумами, і то якими він по-справжньому розкриє золотоносну жилу своєї творчості. А для цього необхідно, щоб він, послуговуючись допомогою цього неосвіченого хлопця, сконцентрував усі свої сили на виготовлення парфумів. Тоді, як Шеньє повинен присвятити себе виключно торгівлі Цим сучасним методом вони започаткують новий розділ в історії парфюмерії, подолають конкурентів і незмірно розбагатіють. Так, він чітко й свідомо каже «вони», бо має намір виділити певний процент від цього незмірного багатства своєму відданому помічникові. Ще кілька днів тому Шен'є витлумачив би такі балачки свого майстра, як початок старечого маразму. Пора йому до богадельні шаріте, подумав би він. Ще трохи він остаточно з'їде з глузду. Але тепер він більше нічого не думав, йому було ніколи думати, нато вже він був заклопотаний. Роботи було так багато, що вечорами він ледве знаходив сили випорожнити повнісіньку касу і відрахувати собі свою частку. Йому й на думку не спадало засумніватися у праведності їхніх заробітків, аже Бальдіні мало не щодня виходив з майстерні з якимись новими парфумами. А які це були парфуми? Не лише парфуми найвищої проби, але й креми, пудра, мило, лосьйони для волосся, притирання, все, що мало пахнути, пахло тепер по-новому, по-іншому і чарівніше, ніж будь-коли. І на все, справді на все, навіть на ароматизовані стрічки для волосся, які створив одного дня дивний настрій Бальдіні, публіка накидалася, неначе зачарована, і ціни не грали жодної ролі. Все, що виготовляв Бальдіні, мало успіх, і успіх був таким приголомшливий, що Шеньєс сприймав його мов явище природи, і більше не шукав його причин. А в те, що новий незграбний гном, що, мов собака, мешка у майстерні, мив склянки та чистив ступки, що це ні чим, а може бути причетною якоїсь до розквіту справи, у це шин'є не повірив би навіть тоді, коли б хтось йому про це сказав. Звичайно, гном був до всього цього причетний. Те, що Бальдіні приносив до крамниці і їй для продажу, було лише малою часткою того, що Гренуй змішував за зачиненими дверима. Бальдіні не встигав нюхати. Часом для нього було справжньою мукою вибрати щось одне із народжених Гренуєм розкошів. Цей малий чаклун міг би забезпечувати рецептами всіх парфюмерів Франції, і не повторюючись, і жодного разу не створивши щось неповноцінне, чи навіть посереднє. Власне, рецептами, точніше кажучи, формулами, він якраз не міг би їх забезпечувати, бо спочатку Гринуй компонував ароматичні композиції таким хаотичним і непрофесійним способом, який Бальдіні вже знав, тобто змішуючи інгредієнти нібито абияк на око. Або якось цю божевільну роботу, якщо не проконтролювати, то бодай осягнути, Одного дня Бальдіні наказав Гринуєві користуватися терезами, мензуркою та піпеткою. Він був повинен зрозуміти, що винний спирт не ароматична суміш, а розчинник, який слід доливати наприкінці. І працювати треба, бога ради, повільніше, спокійно і повільно, як належить парфюмерові. Гринуй виконав наказ. І Бальдіні вперше зміг прослідкувати і задокументувати окремі дії цього чаклуна. Озброєний пером та папером сідав він біля гринуя і, раз по раз, закликаючи не поспішати, занотовував скільки грамів цього, скільки пучочків того, скільки крапель ще якогось інгредієнта мандрувало до змішувача. Таким дивним чином. А саме заднім числом, аналізуючи процес тими засобами, без попереднього застосування, яких він, власне, взагалі не мав би відбуватися, Бальдіні нарешті ставав володарем синтетичного рецепта. Як міг Ренуй без такого рецепта змішувати свої ароматичні суміші, залишалося для Бальдіні загадкою чи навіть дивом. Але тепер він принаймні зашифрував це диво – тим самим трохи задовольнив свій розум, що керувався правилами і захистив від цілковитого краху свій парфюмеристичний світогляд. Поступово він виманив у Гренуя рецепти всіх ароматів, які той винайшов раніше, а тоді навіть заборонив йому створювати нові, поки він Бальдіні не сидітиме поруч з пером та папером, щоб, як Аргус спостерігати за процесом і крок за кроком документувати його. Свої нотатки невдовзі назбиралися багато десятків формул. Він потім педантично переписував чинтким почерком до двох різних записничків, один з яких замикав у своєму вогнетривкому сейфі, а другий завжди носив при собі і навіть спав з ним. Це додавало йому упевненості. Бо тепер би він зміг при бажанні сам повторити гріну і які його так глибоко вразили, коли він уперше їх побачив. З допомогою колекції записаних ним формул, він сподівався опанувати ненависний творчий хаос, який бурхав нутря його учня. А та обставина, що він і досі зачудований не просто записував, а спостерігаючи та реєструючи брав участь у цій творчій справі, заспокоювало Бальдіні, Посилювали його віру в себе. А згодом йому вже навіть здавалося, що він зробив чималий внесок у створення найвишуканіших ароматів. І записавши їх до своїх записничків, а тоді зберігаючи у сейфі та біля серця, він уже взагалі не сумнівався, що вони повністю його власні. Але і Гренуй мав певний зиск із нав'язаної йому бальдіні дисциплінарної процедури. Щоправда, сам він міг обходитися і без нею. Йому ніколи не треба було звірятися зі старими формулами, аби через кілька тижнів чи місяців реконструювати якісь парфуми, бо він ніколи не забував запахів. Та завдяки обов'язковому застосуванню мензурок та Терезі він вивчив мову парфюмерії, інстинктивно відчуваючи, що знання цієї мови може стати йому в пригоді. За якихось кілька тижнів, Греную опанував не тільки назви всіх ароматичних речовин, що були у майстерні Бальдіні, а й навчився самостійно записувати формули своїх парфумів і, навпаки, перетворювати чужі формули та інструкції в парфуми та інші духмяні вироби. Більше того, навчившись виражати свої парфюмерні ідеї грамами та краплями, він не робив більше проміжних проб. Коли Бальдіні доручав йому скомпонувати новий запах, чи то для ароматизації носових хустинок, чи для косметики, Гринуй не хапався більше за флакони та порошки, а просто сідав за стіл і одразу записував формулу. Створенням формули він подовжив шлях від своєї внутрішньої уваги про запах до вже готового продукту. Для нього це був кружний шлях. Зате з загальноприйнятою Очки зору, тобто з точки зору Бальдіні, це був прогрес е, Гренує дива лишалися дивами, але рецептура, якою він їх тепер забезпечив Не лишала місця для страху, і це мало свої переваги Що краще Гренує опанував професійні прийоми та методи Що природніше послугувався загально прийнятою мовою парфюмерії То менш боявся і запідозрював його у чомусь хазяїн Невдовзі Бальдіні почав вважати його людиною хоч і з надзвичайним нюхом, а проте зовсім не другим франжіпані і аж ніяк не лиховісним чаклуном, а Гринуя це цілком влаштовував. Ремісничі правила допомагали гарно маскуватися. Він присипляв пильність Бальдіні бездоганним зважуванням та змішуванням компонентів, зволожуванням білоснижньої хустинки для проб, він умів уже струшувати її так витончено, так елегантно, проносити повз носа майже як сам хазяїн. Часом через певні проміжки часу він навмисне робив помилки, яких Бальдіні не міг не помітити, забував щось профільтрувати, неправильно наставляв терези, записував у формулу «занадто високий процент амбри», даючи майстрові нагоду ту чи іншу помилку виправити». Так йому вдалося створити для Бальдіні ілюзію, нібито все зрештою йде праведним шляхом. Він же не хотів налякати старого. Він справді хотів у нього повчитися. Не виготовленню парфумів, не композицій, запахів, звичайно, не цьому. В цій галузі не було жодної людини на світі, у якої він міг би чогось навчитися. Та інгредієнтів, що були у крамниці Бальдіні, аж ніяк не вистачило для і реалізації його уявлення про справжні, визначні парфуми. <кій> Запахи, які він міг виготовити у Бальдіні, були дитячою забавкою, порівняні з тими, які він носив у собі і які мав намір у майбутньому реалізувати. Але для цього він ще добре знав, необхідні були дві умови. По-перше, якась подоба буржуазного існування – Бодай становище під майстра під прикриттям, якого він міг би повністю віддатися своїм пристрасям і без перешкодити до власної мети. По-друге, знання тих прийомів ремесла, за якими виготовлялися, відокремлювалися, концентрувалися, консервувалися ароматичні речовини і таким чином ставали придатними для якогось вищого застосування. Бо Гренуй хоч і мав найкращий ніс у світі, і аналітичний, і таємничий водночас, він ще не вмів фізично здобувати запахи. Отже, він охоче підкорявся інструкціям, оволодіваючи мистецтвом варіння мила із свинячого сала, шиття рукавичок із замші, виготовлення пудри із пшеничної муки – мигдалевих висівок та стертого на порошок кореня фіалки. Він скачував духмяні свічки із деревного вугілля, селітри та тирси сандалового дерева. Присував східні пастилки із мирри, бензойної смоли та бурштинового порошку. Місив ладан, шеллак, ветиверію та корицю для курильних кульок. Просіював та розтирав шпателем царську пудру, з трояндових пелюсток, цвіту лаванди та кори каскари. Змішував грим, білий та блакитний, формував малинового кольору помаду для губ, розводив водою делікатні порошки для нігтів та крейду для зубів, що мала присмак м'яти. Готував рідину для завивання перук, краплі для видалення бородавок та мозолів, вибілювальні креми для шкіри, екстракт беладони для очей – мазі шпанських мушок для чоловіків та гігієнічний оцет для жінок. Гренуй навчився виготовляти всіляких лосьйончиків та порошечків, туалетних та косметичних засобів, а також сумішей чаю та приправ, лікерів, маринадів і таке інше. Одне слово всьому, чого Бальдіні зі своїм величезним досвідом міг його навчити, навчався хоч і без особливого ентузіазму, але не ремствуючи і досить успішно. Зате він якнайуважніше слухав і ретельно все виконував, коли Бальдіні інструктував його щодо виготовлення тинктур, екстрактів та есенцій. Міг невтомно чавити гвинтовим пресом гіркий мендаль, чи товкти мускусні зернята, чи сікти амброві сірі грудочки – чи перетирати коріння фіалки, щоб настояти його потім у найякіснішому спирті. Він навчився користуватися фільтрувальною лікою, за допомогою якої виділяв чисту олію цедри лимону від каламутних осадів. Навчився сушити трави та квіти на сітці, у теплому затінку, консервувати шурхотливе листя в обліплених воском горнятках та скриньках, він опанував мистецтво виварювати помади, виготовляти настої, фільтрувати, концентрувати, освітлювати та ректифікувати. Щоправда, майстерня Бальдіні не була розрахована на широке виробниця квіткової та трав'яної олії. Та й у всьому Парижі навряд чи знайшлася б достатня кількість свіжих рослин. Проти час від часу, коли на ринку можна було дешево придбати свіжий розмарин, шалфей, м'яту чи анісове насіння, або коли поступали великі партії рису, кореня валеріани, кмину, мускатного оріха чи сухого цвіту гвоздики, в Бальдіні прокидався азарт алхіміка. І він витягав свій великий мідний перегінний куб з насадженим на нього конденсатором, який він називав головою мавра, і з допомогою якого ще 40 років тому дистилював лаванду на південних схилах Лігурії – та на верхів'як Люберону. І поки Гренуй подрібнював серовину, Бальдіні метушився біля вимурованої плити, на якій вже стояв мідний казан, добряче наповнений водою, бо швидкість переробки була альфою і омегою цієї справи. Вкинувши у воду рослини, він щільно насаджував на патрубок подвійні покришки голову мавра, після чого приєднував дві гумові рурки для притоку і відтоку води. За його словами, ця витончена водо водоохолоджувальна конструкція була змонтована ним не дуже давно, оскільки раніше, коли працювали ще в полі, все охолоджувалося, звичайно, за допомогою вітру. Потім він роздував вогонь. Поступово у кубі закипало. І через кілька хвилин, спершу ніби неохоче по краплі, Потім тоненькою цівкою дистилят витікав із третьої руки у підставлену бальдіні флорентійську флягу. Спочатку він мав досить непринадний вигляд, як рідкий каламутний суп. Але згодом, коли наповнену пляшку вже замінили іншою, відставивши її в бік від вар, розділявся на дві різні рідини. Внизу відстоювалася квиткова чи трав'яна вода, а зверху плавав товстий шар олії. Тепер лишалося тільки обережно, через нижню шийку флорентійської фляги, злити воду з ніжним запахом цвіту, щоб на дні залишилася чиста олія, есенція, запахуща суть рослини. Гренуй був зачарований цим процесом. Якщо щось у житті викликало у нього захоплення, звичайно, зовні непомітне, приховане, що горіло холодним полум'ям, то це був саме такий спосіб з допомогою вогню, води і пари та хитромудрої апаратури виривати у рече їхню духм'яну душу. Ця духм'яна душа, ефірна олія, була тим найкращим і єдиним, що його в речах цікавило. Нікчимні залишки, квіти, листя, шкуринки, плоди, барви, краса, свіжість – та інший непотріб його не обходили. Це була лише оболонка, баласт, це викидалося. Час від часу, коли дистилят ставав водянисто прозорим, вони знімали перегінний апарат з вогню і, відкривши його, витрушували розчавлений, розварений мотлох. Він був безформний і безбарний, наче вимочена солома, наче вибілені кістки маленьких птахів. Наче переварені овочі, розлізлий, бридкий, на вигляд сльотавий. Усе в ньому втрачало свій первісний вигляд, ставало трупно мерзенне та ще й зовсім позбавлене власного запаху. Вони викидали цей мотлох через вікно в річку. Потім закладали свіжі рослини і, добавивши води, знову ставили апарат на вогонь. І знову в перегонному кубі починало кипіти, і знову стікали неруркою у флорентійську флягу живлючі сік рослини. Це тривало цілу ніч. Бальдіні підкладав дров, грануй стежив очима за флягою, аж поки надходив час поміняти її. Вони сиділи на табуретках біля вогню, у полоні незграбного агрегата, обидва зачаровані, хоча й з різних причин. Бальдіні насолоджувався полагкотінням вогню, і червоними відблисками полум'я на міді. Йому подобалося потріскування дров і булькання перегонного апарата, адже все було так, як колись. Це навіювали спогади та мрії. Він приносив з крамниці пляшку вина, бо жара викликала в нього спрагу, а пити вино – це також було, як колись. І він почав розповідати історії, яким не було кінця краю, про те, що було колись. Про іспанську війну за спадщину, в якій йому довелося боротися з австрійцями. Про казімарів, з якими він наганяв страх на Севенни. Про дочку одного гугенота в Естерлі, яка геть підкорилася його волі, сп'янівши від запаху лаванди. Про лісову пожежу, яку він тоді мало не роздмухав, яка могла б охопити весь Прованс, бо на той час саме дув пронизливий містраль. Розповідав він і про дистилювання знову і знову, про те, як просиджував вночі за цією справою десь на луках, при світлі місяця, за пляшкою вина і під звуки цикад, про лавандову олію, яку він тоді отримував, таку чисту і насичену, що її прирівнювали до срібла, про своє навчання в Генуї, про свої мандрівні роки і про місто Грас, де є стільки парфюмерів, скільки в інших містах шевців. І серед них є такі багаті, що живуть, мов, князі, у розкішних будинках із тиністими садами і терасами, і їдять у кімнатах, обшитих дерев'яними панелями, їдять з порцелянових тарілок з золотими видалками та ножами і таке інше. Ось такі історії розповідав старий Бальдіні, попиваючи вино. І від вина, вогню та від захоплення власними пригодами його щоки починали палати. Але Гринуй, сидячи здебільшого в затінку, зовсім його не слухав. Гринуй не цікавило ніяк старі історії, його цікавило лише те, що відбувалося у нього на очах. Він зводив погляду з рурки, із якої тоненькою цівкою збігав дистилят. І, дивлячись на нього, він уявляв себе ось таким перегінним апаратом, де все кипить і кликоче, із якого так само витікає дистилят, тільки ще кращий, новіший, незвичайніший дистилят тих вишуканих рослин, які він сам вивів у своїй уяві, які там квітували тільки для нього, але які могли б своїм дивовижним ароматом перетворити увесь світ у духм'яний райський сад, де він міг би, принаймні його нюх, почуватися більш-менш пристойно, стати великим перегінним кубом, який увесь світ затопить дистилятом його власного виробу. Це була заповітна мрія... Гренуя. У той час, коли Бальдіні, розпалений вином, розповідав дедалі неймовірніші історії про те, як було колись, заплутуючись у власних ілюзіях, Гренуй скоро заборонив собі непогамовні фантазії. Перед усім він викинув з голови образ великого перегінного апарата, а натомість почав розмірковувати, як застосувати щойно набуті знання для досягнення найближчої мети. Минуло небагато часу він став фахівцем у галузі дистилювання. Він зрозумів, і його ніс допоміг йому в цьому більше, ніж правила Бальдіні, що жар вогню має вирішальний вплив на якість дистилляту. Кожна рослина, кожна квітка, кожне дерево і кожен олійний плід вимагали особливої процедури. Часом треба було гнати на всіх парах, Часом кип'ятити досить помірно, а деякі квіти віддавали свою духм'яну суть, тільки коли потіли на найменшому полум'ї. Найменш важливим був і сам процес приготування. М'яту і лаванду можна обробляти цілими оберемками, інше слід було ретельно перебрати, розчухрати, посікти, потерти, потовкти чи навіть піддати бродінню, перш ніж покласти до мідного казана. Але дещо взагалі не можна було продистилювати, за цим Гринуй дуже жалкував. Бальдіні, помітивши, як упевнено Гринуй поводиться з апаратурою, віддав перегінний у його повне розпорядження. І Гринуй скористався як слід, наданою йому свободою. Якщо днями він змішував запахи парфумів, а також виготовляв інші ароматичні продукти, то ночами займався виключно таємним мистецтвом дистилювання. У нього був намір створити зовсім нові духмяні речовини, або з їх допомогою виготовити бодай деякі з тих ароматів, які він носив у своїй уяві. Спочатку він робив невеличкі успіхи. Йому вдалося видобути олію із цвіту кропиви та хрінниці посівної, виготовити туалетну воду із свіжонадертої кори бузини та тисових гілок. Дистиляти, аромат яких майже не нагадував вихідних речовин, був все-таки придатні для подальшого застосування. Втім, траплялися речовини, для яких цей спосіб зовсім не годився. Гренуй спробував, наприклад, дистилювати запах скла, глинисто-прохолодний запах гладенького скла, який звичайні люди зовсім не відчувають. Назбиравши віконного скла та пляшок, він обробляв його великі шматки, скалки, порошок без ані найменшого успіху. Він дистилював латунь, порцеляну і шкіру, зерно і жорству. Дистилював просто землю, кров, і дерево і свіжу рибу, своє власне волосся. Зрештою він дистилював навіть воду, воду із сени, бо йому здавалося, що своєрідний запах річки варто зберегти. Він гадав, що з допомогою перегінного апарату зможе вирвати у цих речовин їхній характерний аромат, як добувати його з кмину, лаванди та чебрецю. Він бо не знав, що перегонка не що інше, як спосіб поділу змішаних субстанцій на легкі і менш литкі складові, і що вона лише тоді корисна для парфумерії, коли може відокремити литку ефірну олію деяких рослин від їх незапашних залишків. Для субстанцій, в яких ефірна олія була відсутня, такий метод дистиляції, звісно, справжнє безглуздя. Нам, сучасним людям, що вивчали фізику, це само собою зрозуміло. Проте для Гренуя ці знання тяжко здобути результат довгої низки невдалих спроб. Місяцями просиджував він ніч ніч за перегінним апаратом, намагаючись здобути радикально нові аромати – аромати яких у концентрованому вигляді не бувало ще ніде на землі. І крім кількох сміховинних рослинних олій, з цього нічого не вийшло. І з глибокої, незмірно багатої криниці своєї уяви він не зміг видобути жодної краплини конкретної ароматичної есенції, з усіх запахів, які ввижалися йому, він не зміг реалізувати жодного атома. А коли усвідомив, що зазнав повної поразки, він припинив експерименти і захворів так, що мало не помер. У нього страшно підскочила температура, яка в перші дні супроводжувалася потовиділенням. А потім, коли вже відмовили пори шкіри, усе тіло вкрилося червоними пухирцями. Деякі з них лопалися, щоб потім наповнитися водою знову. Інші розпухали до розмірів страшних фурункулів, набрякали, червоніли і розверзалися, ніби кратери, з яких витікав густий гній у переміжі з жовтим слизом та кров'ю. Невдовзі Гренуй мав вигляд мученика, побитого камінням, який знемагав від сотні гнійних ран. Бальдіні, звичайно, занепокоївся. Йому вкрай неприємно було б утратити дорогоцінну ушня, Саме в той момент, коли він зібрався розширити свою торгівлю за межі столиці і навіть усієї країни. Бо й справді, не лише із провінції, а й від іноземних дворів дедалі частіше надходили замовлення. Усі прагнули придбати ті новомодні аромати, від яких божеволів увесь Париж. Від задоволення цього попиту Бальдіні носився з думкою заснувати філію у Сент-Антуанському передмісті справжню маленьку мануфактуру, яка займалася б оптовими приготуваннями найходовіших парфумів, оптовим розфасуванням їх у чарівні маленькі флакончики, які потім симпатичні маленькі дівчатка могли б запаковувати і розсилати до Голландії, Англії та Німецької імперії. Щоправда, для майстра, що жив у Парижі, таке підприємство не було б цілком законним. Адже ж Бальдіні останнім часом завдяки своїм вишуканим парфумам здобув високих покривителів і не лише в особі інтенданта, а й інших впливових осіб, як, скажімо, відкупник митниці Парижа або член Королівського фінансового кабінету пан Фейдодебру, що сприяв економічно-перспективним підприємствам. Цей останній натякав навіть на можливість королівського привілею. Найкраще, чого взагалі можна собі побажати, бо він дозволяв обходити всі державні та цехові перепони, означав кінець усім комерційним труднощам і вічну гарантію надійного добробуту. Бальдіні виношував ще один план. Свій улюблений план – створити своєрідний антипод мануфактирювся на Антуанському передмісті, яка виробляла б товар, якщо не масовий, то принаймні доступний для кожного. Він хотів би створити особисті парфуми для добірного кола найвишуканішої клієнтури, навіть більше. Створити парфуми, які, наче пошиті на замовлення одяг, пасували б тільки певній особі. Тільки ця особа мала право користуватися ними і давати їм своє шляхетне ім'я. Він уявляв собі парфуми, Маркіз де Серней, Маршал де Віяр, Герсок де Егійон і таке інше. Він мріяв про парфуми Маркіза де Помпадур і навіть про парфуми Його Величність Король у вишаконо відшліфованому агатовому флакончику і в карбованій золотій оправі та майже непомітним скромним написом внизу на денці «Парфюмер». Джузепе Бальдіні Ім'я короля Та його власне на тому самому Предметі Ось до яких чарівних висот Злетіла фантазія Бальдіні А Гринуй взяв та й захворів Адже Грімаль сер земляємо пухом присягався Що хлопець ніколи не хворіє Що він витримає усе, що завгодно Навіть чорну чуму заткне за пояс А тут раптом Ні сіло, ні впало Мало не смертельно захворів а якщо він помре жахливо, тоді разом із ним помруть чудові плани Бальдіні щодо мануфактури симпатичних маленьких дівчаток, привілеїв і парфумів короля. І тому Бальдіні вирішив зробити все можливе, аби врятувати дороге життя свого учня. Він звелів переселити його з майстерні, замінивши нари чистим ліжком на верхньому поверсі будинку. Він звелів обтягнути ліжко камчатною тканиною. Він власноруч допоміг винести хворого нагору, хоча невимовно гидував його пухирів та гнійних фурунколів. Він наказав дружині варити курячий бульйон з вином. Він запросив найкращого в околиці лікаря, якого вилечали доктор Прокоп, і якому належало заплатити загодя 20 франків тільки за згоду на візит. Доктор прийшов, трохи підняв кінчиками пальців простирадло, кинув один єдиний погляд на гренуєве тіло, справді ніби подобане кулями, і вийшов з кімнати, навіть не відкривши валізки, яку за ним повсякчас носив асистент. «Випадок цілком зрозумілий», – пояснив він Балдіні. «Ідеться про сифілітичний різновид чорної віспи, поряд із гнійним кором ін стадіо ультімо». Лікування не має сенсу вже тому, що на тілі, яке розкладається і схоже швидше на трупа, ніж на живий організм, неможливо належним чином зробити кровопускання. І хоча характерний для цієї хвороби ядучий не відчувається, що справді дивує і з наукової точки зору є свого роду курйозом. Немає ані найменшого сумніву, що пацієнт помре протягом наступних 48 годин, заявив доктор Прокоп. Після чого йому сплатили ще 20 франків за нанесений візит і складений прогноз. Із них він обіцяв повернути 5 франків, якщо йому віддадуть труп з класичними симптомами з метою демонстрації. І він попрощався. Бальдіні був у нестями. Він нарікав і стогнав з розпачу. Гніваючись на свою долю, кусав пальці. Зійшов на нівець всі плани на величезний успіх. А мета була вже зовсім близько. Раніше йому ставав на заваді Пелісіє, а також надміру винахідливі брати по ремеслу. А тепер цей хлопець з його невичерпним запасом на нових запахів, цей малий задрипанець, якого не можна оцінити навіть на вагу з золота, який майже тепер у такий важливий момент лежить із сифілітичною віспою та гнилим кором інстадіо ультиму, «Саме тепер! Чому не через два роки? Чому не через рік? До того часу його можна було б вичерпати до дна, як срібний рудник, як золоте теля. Через рік нехай би собі спокійно помирав. Але ж ні, він помре тепер, бачить Бог, протягом сорока восьми годин». В якусь мить Бальдіні подумав був перебігти до Нотр-Даму, поставити свічку – і вимолити у Пресвятої Діви Марії одужання для Гренуї. Та потім він облишив цю думку, бо часу було обмаль. Він збер... збігав по чорнило та папір і прогнав дружину з кімнати хворого. Мовляв, сам почергує. Сівши на стільці біля ліжка, з аркушиками паперу на колінах і вмоченим у чорнило пиром, він спробував спонукати Гренуя на парфюмерницьку сповідь. Не забереш він у могилу ради всіх святих, Оті скарби, що носить у собі. Нехай він не мовчить, тепер у свої останні години він повинен передати в надійні руки заповіт, щоб не залишити нащадків без найкращих ароматів усіх часів. Він, Бальдіні, зможе якнайкраще розпорядитися цим заповітом, цим каноном формул найвитонченіших ароматів. Невмиручою славою криє він ім'я гринує так. Покладе, він присягається всіма святими до ніг, самого короля, найкращий з цих парфумів у агатовому флаконі і золотій оправі та ще й гравірованою присвятою. від Жана Батіста Гринуя, парфюмера в Парижі. Ось так, говорив чи скоріше, так шепотів бальдіні гринуєві на вухо, заклинаючи, благаючи і запобігаючи перед ним. Та все було даремно. Гренуй не віддавав нічого, крім водянистого секрету та кривавого гною. Він мовчки лежав на камчатній тканині і вивергав із себе ці бридкі соки, але зовсім не свої скарби не свої знання. Він не назвав жодної формули якогось аромату. Бальдіні хотілося його задушити, побити, силою витягти з немічного тіла дорогоцінні таємниці, коли б мав, бодай, найменші шанси на успіх, і коли б це так, очевидно, не суперечило його розумінню християнської любові до ближнього. Тому він і далі сюсюкав і співав соловейком, доглядаючи хворого, обережно витирав прохолодними хустинками, хоч це й коштувало йому нелюдських зусиль. Спітніли чолота, полум'яні вулкани ран. Поїв із ложечки вином, щоб змусити його заговорити. Цілісіньку ніч пільнував він біля постелі Гренуя і деревно. На ранок він геть знесилений і здався. Сидячи в кріслі у протилежному кінці кімнати, він уже навіть не гнівався, а якось тихо, байдужно повкорено, дивився на мале тіло в ліжку навпроти, яке він не міг ані порятувати від смерті, ані пограбувати, з якого вже нічого більше не міг викачати і загибель якого він мусив пасивно спостерігати. Так почувається капітан, на очах якого гине судно, тягнучи в безодню все його багатство. І тут раптом розтулилися губи смертельного хворого, і він запитав ясним і твердим голосом, у якому майже не відчувалося близької смерті. «Скажіть, метре, чи є інші способи, окрім вичавлювання та дистиляції, щоб видобувати аромати з іншого тіла?» Бальдіні виявилося, що цей голос виринув з його уяви чистого світу, і він механічно відповів. «Так, є. Які?» Долинуло з ліжка, і Бальдіні розплющив стомлені очі. Гринуй лежав у подушках нерухомо. Невже говорив труп? Які? Цього разу Бальдіні помітив, що Гринуєві губи ворушилися. От і все, подумав він. Тепер усьому кінець. Це гарячка чи агонія? Він встав, пішов до ліжка і нахилився над хворим. Той й розплющив очі і подивився на Бальдіні тим самим очікувальним поглядом, як і при першій зустрічі. «Які?» – запитав він. Бальдіні, піддавшись вилінню серця, «Не можна ж не виконати останнього бажання в відповів, «Є три такі способи, сину мій – гарячий, холодний і жировий анфлюктаж. Вони багато в чому кращі за дистиляцією, і ними послуговуються для вилучення найніжніших ароматів – жасмину, троянди та апельсинового цвіту. «Де саме?» – запитав Гринуй. «На півдні», – відповів Бальдіні. «Насамперед у місті Грасі». «Гаразд», – сказав Гринуй. І з цим він заплющив очі. Бальдіні повільно встав, він був страшенно пригнічений. Зібравши свої папірці, на яких не написав жодного рядка, він погасив свічку. На вже розвиднілося. Він був стомлений, як пес. «Треба ж покликати священника», – подумав він. Потім машинально перехрестився і вийшов. Проте Гренуй не помер. Він просто спав, поринувши у мрії і втягуючи назад свої соки. Пухирі на його шкірі вже почали підсихати, гнійні кратери затягуватися плівкою, Рани загоюватися. За тиждень він одужав. Понад усе йому хотілося одразу піти на південь, туди, де можна вивчити нові технічні прийоми, про які розповідав старий. Але про це, звичайно, годі було й мріяти, адже він усього лише учень, тобто ніщо. Власне кажучи, як пояснив йому Бальдіні, переборовши перший приступ радості з приводу Гринуєвого Воскресіння, власне кажучи, він був навіть менше, ніж ніщо, бо пристойний учень повинен мати бездоганне походження, тобто бути закононародженим, мати родину певного соціального статусу та угоду з майстром про навчання, а в нього нічого цього не було. І якщо навіть він, Бальдіні, погоджується допомогти йому стати колись під майстром, то тільки з огляду на його непересічні здібності, про при бездоганній поведінці в майбутньому та завдяки його Бальдіні безмежній доброті, яка часто шкодила йому, а проте перебороти себе він не може. Звісно, щоб виконати обіцянку, його доброті знадобилося чималого часу, майже три роки. За цей період Бальдіні з допомогою Гренуя здійснив усі свої далекосяжні задуми. Він заснував мануфактуру все на Антуанському передмісті, пробився зі своїми вишуканими парфумами у придворні парфумери, отримав королівський привілей. Його тонкі ароматичні вироби продавалися повсюду – в Петербурзі, в Палермо, в Копенгагені. Один мускусний аромат – Користувався шаленним попитом навіть у Константинополі. І там, бачить, Бог і своїх парфумів не бракує. В елегантній конторах лондонського сіті парфуми Бальдіні запанували так само, як і при Пармському дворі. Варшавський замок геть просяк ними, як і палац графа фон Ліппе Детмольда. Після того, як Бальдіні вже майже змирився з думкою доживати віку у гірких нестатках під Месіною він безперечно став у 70-річному віці найвизначнішим парфюмером Європи і найбагатшим буржуа в Парижі. На початку 1756 року на той час він придбав ще один дім поряд із старим на мосту Міняйл, виключно для проживання, бо старий аж до горища був завалений усілякими ароматичними речовинами та спеціями. Бальдіні повідомив Гринуєві, що тепер він згоден відпустити його, але тільки за трьох умов. По-перше, Гринуй не мав права виготовляти сам або передавати комусь рецепти всіх тих парфумів, що були створені в майстерні Бальдіні. По друге, він мусив залишити Париж і не повертатися сюди, доки він Бальдіні не помре. І по третє, він повинен мовчати про дві попередні умови. Нехай він присягнеться всіма святими, бідною душею своєї матері та власною честю. Гренуй, який не мав ніякої честі, не вірив у святих, а тим більше у бідну душу своєї матінки, поклявся. Він поклявся б чим завгодно. Погодився на будь-які умови Бальдіні, бо дуже вже хотілося йому отримати цю сміховинну грамоту під майстра. Вона давала йому можливість непомітно жити, спокійно подорожувати та знайти місце роботи. Все інше було йому байдуже. Хіба ж це були умови? Не повертатися в Париж? Навіщо йому Париж? Він знав його до останнього смердючого закутка. Він повсюди носив його з собою. Він був його володарем уже багато років. Не виготовляти модних парфумів Бальдіні? Не передавати формул? Так, ніби він не міг винайти тисячу інших, так само гарних чи й кращих, варто йому лише захотіти. Але ж він зовсім цього не хотів. Він не мав наміру конкурувати з Бальдіні чи з будь-яким іншим парфюмером-буржуа. Він не прагнув заробляти великі гроші своїм мистецтвом. Не хотів навіть жити за його рахунок, якщо зможе жити по-іншому. Він хотів вивільнити своє внутрішнє «я», Саме своє внутрішнє я, яке вважав вартіснішим за все, що міг запропонувати йому світ зовнішній. І тому в умови Бальдіні для Гринуя нічого не важили. Навесні, рано вранці, якогось травневого дня, Гринуй вирушив у дорогу. Він отримав від Бальдіні маленький рюкзак, сорочку на зміну, дві пари панчіг, велике кільце ковбаси, кінську попону та 25 франків. Це значно більше, аніж належить, сказав Бальдіні, оскільки Гринуй здобув у нього глибокі фахові знання, за що не заплатив жодного су. Належало дати йому два франки на дорогу, більш нічого. Але він Бальдіні не може справитися зі своєю добротою і з тією глибокою симпатією, яка за ці роки так зросла в його серці до любого Жанна Батіста. Він бажає йому великого щастя в мандрах і ще раз настійливо закликає не забувати свої клятви. З цими словами він провів його до чорного входу, де колись зустрів його та й відпустив. Руки йому не подав, на це його симпатії не вистачило. Він ніколи так і не подавав йому руки. Він взагалі уникав доторкатися до нього, відчуваючи небі з огиду, гиду, ніби боявся заразитися, осквернити себе, він лише коротко попрощався. А Гринуй, кивнувши у відповідь, зігнувся і подався геть. На вулиці не було ані душі. Бальдіні дивився йому вслід. Поки він плентався мостом униз до острова, малий, зігнутий, з рюкзаком схожий на горб, Ззаду він нагадував старого. По той бік річки, біля будівлі парламенту, де провулок робить поворот, Бальдіні згубив його з очей і відчув надзвичайну полегкість. Він ніколи не любив цього хлопця і зараз нарешті міг собі в цьому признатися. Увесь час, поки він давав йому притулок під своїм дахом, поки він його грабував, у нього було недобре на душі. Він почував себе людиною бездоганної моралі, яка вперше робить щось недозволене, грає в якусь гру недозволеними засобами. Звичайно, ризик відкриття був незначний, а шанси на успіх величезні. Але така ж величезна була й нервовість і нечисте сумління. Справді, всі ці роки його не пригнічувала думка про те, що якимось чином йому доведеться розплачуватися за зв'язок із цією людиною, аби тільки все було добре. Знову і знову, боязко молився він, тільки б мені пощастило скористатися успіхом цієї авантюри, уникнувши розплати. Коли б тільки пощастило? Я розумію, що роблю недобре, але Господь подивиться на це крізь пальці, звичайно, Він так і робить. За моє життя Він частенько ні за що карав мене, і то досить жорстоко, тож зараз було б справедливо, якби Він виявив поблажливість. Та й у чому полягає мій злочин, якщо це взагалі злочин? Що найбільше у тому, що я трохи порушив цеховий статут, експлуатуючи чудове обдарування якогось неука і видаючи його здібності за свої власні? Що найбільше в тому, що я трохи збився з дороги традиційної ремісничої доброчесності? Що найбільше в тому, що сьогодні я роблю те, що вчора ще проклинав, хіба це злочин? Інші все життя обдурюють. А я трохи шахрував, лише кілька років. Та й то тільки тому, що трапився такий унікальний випадок. Можливо, це був він випадок? А сам Господь послав до мене в дім цього чаклуна, щоб винагородити мене за приниження, яких я зазнав від Пелісіє та його спільників. Може, кара Божа чекає зовсім не мене, а Пелісіє? Цілком можливо, бо... Як іще Господь зумів би покарати Полісія, як не тим, що підніс мене? Отже, моє щастя в такому разі може бути засобом Божої справедливості. І я не тільки мав право, я мусив його прийняти без сорому і без найменшого каяття. Отак частенько розмірковував Бальдіні протягом минулих років. Ранками, спускаючись вузькими сходами до крамниці, Вечорами, коли піднімався нагору, несучився зароблене і, перелічуючи згодом тяжкі золоті та срібні монети у своїй скрині, і ночами, лежачи поряд із посапуючим скелетом своєї дружини, не міг заснути просто від страху перед власним щастям. Але тепер нарешті настав кінець тим лиховісним думкам. Моторошний гість був далеко, і ніколи вже сюди не повернеться, Поклавши руку на груди, бальдіні крізь тканину сюртука, намацав книжечку над своїм серцем. У ній було занотовано 600 формул, більше, ніж змогла б реалізувати ціла генерація парфумерів. Якби навіть сьогодні він усе втратив, то завдяки цій чарівній книжечці за один рік знову розбагатіє, справді, чи можна хотіти більшого? В ранішнє сонце Відбившись від фронтонів протилежних будинків, кидало тепле жовте світло на його обличчя. Бальдіній досі дивився на вулицю, що вела на південь до будівлі парламенту. Як усе таки приємно, що грану я вже не видно. Його переповнювало почуття вдячності. Він вирішив, що як паломник перейде на той берег до Нотр-Даму, кине золоту монету в церковну карнавку – запалить три свічки і на колінах подякує Господові, що послав йому стільки щастя і звільнив від покари. Але йому знову щось по-дурному стало на заваді, бо пополудні, коли він уже зовсім зібрався йти до церкви, пішов поголос, небіто англійці оголосили війну Франції. Саме по собі це не було причиною для особливого занепокоєння. Та оскільки саме цими днями Бальдіні хотів відправити до Лондона партію парфумів, він відклав відповідний Нотрдаму і натомість пішов у місто, щоб довідатися про все самому, а звідти на свою мануфактуру все на Антуанському передмісті, аби тим часом затримати відправку товару до Лондона. Вночі в ліжку перед сном йому спала на думку геніальна ідея. З огляду на можливі воєнні дії у війні,